Перша російська навколосвітня подорож Першу російську навколосвітню експедицію було організовано з метою встановлення торговельних контактів з Китаєм і Японією та пошуку шляхів доставки вантажів у російське володіння у Північній Америці і на Далекому Сході. Очолив експедицію російський мореплавець Іван Крузенштерн. Раніше він служив на Британському флоті, де й отримав необхідний досвід. Він побував у Китаї й Індії, познайомився з англійськими володіннями в Америці. Повернувшись до Росії, він подав імператорові Павлу І свій проект навколосвітнього плавання, який підтримали лише після сходження на престол Олександра I. Плавання кораблів «Надія» під командуванням Івана Крузенштерна і «Нева» Під командуванням Юрія Лисянського тривало три роки – 1803-1806, як і більшість навколосвітніх плавань того часу. Частину шляху кораблі пройшли під різними маршрутами. Потім капітани склали докладні описи своїх походів. Команда «Надії» складалася з 58 осіб, не ви – з 47. Вони були відібрані з численних добровольців. Експедиція мала найдосконаліші на той час астрономічні, фізичні й навігаційні прилади. До її складу були включені астроном Горнер, натуралісти Тілезіус фон Тіленау та Ландсдорф. На надії перебував Різанов, один з директорів-засновників російсько-американської компанії. Завдання експедиції було складним – перетнути два океани, обігнути небезпечний мис Горн, що славився своїми бурями, піднятися до 60 градусів північної широти, відвідати низку майловивчених берегів. Першу частину шляху до Англії, а потім через Атлантичний океан в обхід Мисугорн кораблі здійснили разом. Потім від Сандвічевих або Гавайських островів Надія попрямувала до Японії та Камчатки, а Нева – у Російську Америку. Зустрівшись у районі Південного Китаю, Обидва кораблі вирушили до Росії повз мис доброї надії. За час подорожі було зібрано цінні ботанічні, зоологічні й етнографічні колекції, проводилися астрономічні, метеорологічні й океанографічні спостереження. У 1809-12 роках Іван Крузенштерн видав три томи своєї подорожі навколо світу. Ця праця, перекладена багатьма мовами, відразу ж стала загальновизнаною. У 1913 році вийшов «Атлас» до подорожі навколо світу капітана Крузенштерна. Пізніше Крузенштерн опублікував «Атлас Південного моря» з численними примітками. У 1845 році Іван Крузенштерн став одним із засновників Російського географічного товариства – Численні спостереження морських течій, дослідження температури та щільності води, що проводилися на кораблях «Надія» і «Нева», дали поштовх до розвитку нової науки – океанографії.